Visszatérés mobüsszomba Előfordul, hogy egy hosszasan forralt cselszövény már kezdettől fogva bukásra van ítélve, a következtetés valamely hiányossága miatt. Robert hirtelen ráébredt, hogy jól megszerkeztett katapultjai a kilövés pillanatában összeroppanhatnak, és az ő hibájából, mert megfeledkezett egy fontos rugóról. Sógora a király előtt kijelentette, sőt ünnepélyesen megesküdött a Szentírásra, hogy örökösödési okmányai megvannak. Iratokat készítetett, amelyek a lehető legjobban hasonlítottak az eltűntekre. Számos tanút állította hamis iratok érvényességének alátámasztására. támasztására. Látszólag tehát minden esélye megvolt, hogy bizonyítékait vita nélkül elfogadják. Egyetlen személy létezett csupán, aki vitathatatlanul tudta, hogy az okiratok hamisak. És ez toá volt, aki előbb a párizsi irattárból való és szép fülöp környezetéhez tartozó barátai jóvoltából kiemelt valódi iratokat égette el. Most pedig a D. hirszon ládájából megszerzett másolatokat. Márpedig, ha egy hamisítvány hitelesnek tűnik is, a kedvezően befolyásolt emberek szemében, akik soha nem látták az eredeti példányokat, más a helyzet azzal, akinek tudomása van a hamisítás tényéről. Máó természetesen nem fogja világgá kürtölni, hogy ezek az iratok hazugok, mert a valódiakat én dobtam tűzbe. De mert tud a hamis iratokról, minden követ megmozgat, hogy leleplezze a csalást. Ebből a szempontból számíthattak rá. Divion asszony szolgálóinak letartóztatása kellő figyelmeztetésnek bizonyult. Már túl sok személy vett részt a hamis iratok készítésében, sem hogy ne akadjon valaki, aki akár félelemből, akár nyereség vágyból elárulja őket. Ha egy olyan hiba csúsznék ismét a számításba, mint az a szerencsétlen 1322 az 1302 helyett. A rőiben felolvasott levélben maó bizonyára felfedezné. Bármi tökéletesnek is tűnnek a pecsétek, maó aprólékos ellenvizsgálatot fog követelni. Aztán az elhunyt második Robert gróf, mint minden herceg, hivatalos irataiban szokás szerint mindig megemlítette annak az írnoknak a nevét, aki az iratot készítette. Természetesen a hamis leveleknél őrizkedtek az effajta fajta alaposságtól. Márpedig az ilyen hiányosság elnézhető egyetlen iratnál, de nem a bemutatandó négynél. mao ugyancsak könnyű dolga lenne, ha kinyittatná Artoai irattárát. Hasonlítsák össze apám valamennyi becsétes levelével, és keressék meg annak az írnoknak a kezeírását, amely hasonló ezekhez a betűkhöz, mondaná. Robert arra a megállapításra jutott, hogy iratai, amelyek lelke szerint a valódiság értékével bírtak, csak akkor használhatók fel. Ha az a személy, aki eltüntette az eredetieket, maga is eltűnik. Más szóval, csak akkor nyeri meg perét, ha Mao maó halott. Ez már nem óhaj volt többé, hanem szükségszerűség. Ha Mao elpatkolna mondta egy nap álmodozva beatrice miközben feje alá tett kézzel a Bonfilles ház mennyezetét bámulta. Igen, ha elpusztulna, bejuttathatnálak palotámba, mint a feleségem udvarhölgyét. Mivel visszakapnám Artoá örökségét, mindenki megértené, ha néném háznépéből néhány embert magamhoz vennék. És akkor mindig mellettem lehetnél, a horog vastag volt, de egy kitátott szájú hal felé vetették. Beatrice ennél édesebb reménységet nem is táplált. Már látta magát Robert palotájában, amint intrikáit szövögeti, előbb mint titkos, majd mint bevallott szerető, mert az idő előbb-utóbb elrendezi az ilyen dolgokat. És ki tudja? Mint minden emberi teremtmény, Bömon grófné sem örökéletű. Igaz, hogy hét évvel fiatalabb Beatrisnál, és látszól a kitűnő egészségnek örvend, de micsoda győzelem egy idősebb nő számára, ha elfoglalhatja a fiatalabb helyét. Vajon egy jól végrehajtott ráolvasás nem tehetné -e néhány év múlva özvegyé Robert? A szerelem megfosztja békjójától az okoskodást, a képzelet nem ismer határt. Beatrice időnként Artoa gróf asszonyának álmodta magát, periköntösben. És ha meghal a király, mert ez is megtörténhet, és Robert lesz a régens, minden században akadnak alacsony sorban született asszonyok, akik ama vágy révén, amelyet egy hercegben gerjesztettek, és mert kecses testük és fürge eszük felsőbbrendűekké teszi őket, a természet jogán a többieknél az első sorba emelkednek fel. Róma és Konstantinápoly császári hölgyei, amint a dalnokok történetei mesélik, nem mind a trón lépcsőjén láttak napvilágot. E nagyjainak társadalmában egy nő akkor halad a leggyorsabban felfelé, ha lefekszik. beatrice hogy úgy tegyen, mintha kezes bárányjá volna, csupán annyi időre volt szüksége, amíg biztosította hatalmát a felett, aki őt akarta hatalmába keríteni. Robertnak, hogy szeretőjét meggyőzze, eléggé el kellett köteleznie magát. Tízszer is megfogadta, hogy Beatrice-t bejuttatja az Ártoá palotába, hogy különböző címekkel és előjogokkal halmozza el. és felsorolta, hogy hány földbirtokot fog kapni. Igen. Beatrice akkor talán majd keríthet neki egy boszorkánymestert, aki egy jól megformált viaszképmás segítségével, amelybe tűket kell szúrni, és hangosan kimondott varázsigékkel megronthatja Máót. De Beatrice egyelőre még úgy viselkedett, mintha tétovázna, habozna. Elvégre nem Mao volt-e a jó tevője neki és az egész de hírszon családnak? Csak hamar aranycsatok és drága köves boglárok kapcsolódtak Beatrice nyakára. Robert megtanulta a gáláns szokásokat. Beatrice mi kezével az imént kapott égszereket simogatta, Elmesélte, hogy az eredményes megrontás legbiztosabb módja, ha egy öt évnél fiatalabb gyermekkel lenyeletnek egy fehér ostyát. Aztán levágják a gyermek fejét, vérét egy fekete ostyára csepegtetik, végül ezt az ostyát valamilyen csellel megétetik az áldozattal. Olyan körülményes lenne egy öt évnél fiatalabb gyermeket szerezni? Hány porontyokkal túlterhelt család örülne, ha csak egyet is eladhatna közülük? Robert fintorgott. Túl sok bonyodalom, egy vajmi kétes eredményért. Akkor már inkább valamiféle méreg, amely szájónát beadva megteszi a magáét. Beatrice a végén látszólag beadta a derekát. Meghódolt ennek az ördögnek, akit imádott mert türelmetlenül várta, hogy mellette élhessen az Artoá palotában, s mert reménykedett, hogy ott naponta majd többször is láthatja. Robertért mindenre képes lett volna. Már egy héttel előbb oly nagy mennyiségű arzént vásárolt, amelyel az egész negyedet kiírthatta volna. De Robert mégis azt hitte, ő kerekedett felül, amikor nagy nehezen rátuk májt ötven livrt a leányra, azzal, hogy szerezzen mérget. Most ki kellett várni a kedvező alkalmat. Beatriz kifejtette Robernak, hogy máót orvosok veszik körül, akik az urnő legcsekélyebb rosszul léte láttán már is szaladnak. A konyhákra felügyelnek, a pohárnokok éberek. A vállalkozást nem lesz könnyű végrehajtani. Aztán Robert váratlanul meggondolta magát. Hosszú beszélgetést folytatott a királlyal. A vizsgálóbiztosok jelentése láttán, akik a panaszos irányításával oly jó munkát végeztek, hatodik fülöbb minden eddiginél jobban meg volt győződve sógóra igazáról. Csak azon buzgolkodott, hogy szolgálatára legyen Robertnak hogy elkerüljék a biztos kimenetelű pert, amelynek vízhangja, csak kellemetlenségeket zúdíthat az udvarra, meg az egész királyságra. A király úgy döntött, hogy magához rendeli Maót és rábeszéli, hogy mondjon le Ártoáról. Soha nem fog beleegyezni, mondta Beatrice, és ezt te épp jól tudod, nagy uram, mint én. Mégis megpróbáljuk. Hát nem az lenne a legjobb megoldás, ha a királynak sikerülne őt észretéríteni? Nem. A legjobb megoldás a méreg. Hiszen egy barátságos megegyezés lehetősége egyáltalán nem lendítette volna előbre Beatrice ügyét. A Robert balotájába való bejutása eltolódott volna. Mindaddig kénytelen lenne udvarhölgyként maonál maradnia, amíg a grófnő meg nem hal. Isten tudja mikor. Most már ő akarta sietetni a dolgokat. A saját maga által emelt akadályok és nehézségek nem riasztották többé. A kedvező alkalom. Ilyen több is akad naponta. Nevezetesen akkor, amikor Mao grófnőnek odaviszi a gyógytejáit, vagy az orvosságait. De amikor a király három nap múlva megidézi erős erősködött Robert. A két szerető a következőkben egyezett meg. Ha Mao elfogadja a király ajánlatát és lemond Artoáról, akkor meghagyják az életét. Ha visszautasítja, akkor Beatriz még aznap beadja neki a mérget. El lehet -e képzelni ennél kedvezőbb alkalmat? Maó feláll a király asztalam mellől, és utána rosszul lét fogja el. Ugyan kimerné gyanúsítani az uralkodót a grófné meggyilkoltatásával, vagy ha mégis, kimerné ezt kimondani? Hatodik fülő felajánlotta Robertnek, hogy vegyen részt a békéltető tárgyaláson. Robert visszautasította. Felséges fivérem, szavainak nagyobb hatása lesz, ha nem vagyok jelen. Maó erősen gyűlöl engem, és látásom esetleg inkább makacságra ingerli, semmint meghódolásra. Mindezt komolyan gondolta, de ezen kívül távol hivatkozva már eleve ki akarta bonni magát, minden esetleges vád alól. Három nappal később, október 23-án, Máó grófnő dúsan aranyozott és Ártoá címereivel díszített nagybatárián ott zötyögött, a Pontoá felé vezető úton. Egyetlen életben maradt gyermeke, Johanna Kirányi. Hosszú fülöp özvegye kísérte. Beatrice az urnőjével szemben egy kárpitozott zsámojon ült. Mit gondol, úrnőm, A király mit akar ajánlani asszonyomnak? Kérdezte Beatrice. Ha ez egyfajta megegyezés lenne, engedelmet, hogy tanácsot adok, kérem utasítsa vissza. Hamarosan minden jó bizonyítékon meg lesz úrnőm számára. Robert nagyúr ellen. Divionasszony asszony, ez alkalommal hajlandó átengedni nékünk azt, ami unokaöcsét elnémítja. Miért nem hozod el hozzám ezt a divionasszonyt, asszonyt, akivel oly bizalmas viszonyba kerültél, és akit nem láttam soha? kérdezte Mau. Nem lehet, úrnőm. Divión asszony félti az életét. Ha Robert nagyúr megtudná, Divjón asszony másnap reggel már nem hallgathatna misét. Engem is csak éjszakánként látogat meg, a Bonféjházban, és mindig több szolgakíséri, kíséri, hogy vigyázzanak rá. De a király ajánlatát erélyesen utasítsa vissza, úrnőm. Utasítsa vissza. A fehér ruhás özvegy Johanna az elsuhanó tájat nézte, és hallgatott. Csak midőn a távolban, az erdő rózsaszínű tömege felett felbukkantak, Mobusson hegyes tetői, akkor szólált meg. Emlékszik-e anyám tizenöt esztendeje? Tizenöt éve, hogy éppen ezen az úton, daróc ruhában és kopaszra nyírva, üvöltözte ártatlanságát a fekete szekéren, amely durdon felé vitte. Egy másik fekete szekér szállította hugát, Blankát, és unoka nővérét Burgundi Margitott, Satögájá felé. Tizenöt év Néki megkegyelmeztek, és újra fellelte férje szerelmét. Margit meghalt. Tizedik Lajos meghalt. Johanna soha nem kérdezősködött Máótól, Civakodó Lajos meg a kis első János eltűnésének körülményeiről. És hosszú fülöp hat évre király lett. Aztán ő is meghalt. Johanna úgy érezte, mintha három különböző életet élt volna. Az első a távoli múltban végződött, azzal a szörnyű Mobusoni nappal. A másodikban francia királynévá koronázták Reimsben, Fülöp oldalán, és aztán a harmadik életében lett azzá az özvegyé, akit figyelemmel vesznek körül, de eltávolítottak a hatalomból, és aki most ebben a nagy ül. Három élet és a furcsa érzés, hogy három különböző, aligha összeegyeztethető személy volt. Lényének folyamatosságát csupán ennek az impozáns zsarnoki anyának a jelenléte éreztette vele, aki mindig uralkodott rajta, és akivel gyermekora óta nem mert beszélgetni. Mau is emlékezett, és e gonosz Robert miatt tűnődött. Ő az, aki mindent kifundált, azzal a szuka Izabellával akinek ügye, amint hallom, nem a legjobban álmostanában, mostanában, akár csak Mortimeré, akinek a kurvája. Egy nap majd minnyája megbűnhődnek. Mindenki a saját gondolataiba merült. Most ismét van hajam, de ráncaim is vannak, suttogta az őzvegy királyné. Tiéd lesz, Artoá, leányom! Tette máó a kezét Johanna térdére. Beatrice a tájat nézegetve, révetegen mosolygott. Hatodik fülök udvarias andenémi fensőbséggel fogadta mao és úgy beszélt, amint egy királyhoz illik. Békét akart teremteni fő bárói között. A pereknek, a korona támaszainak nem szabad példát mutatniuk az egyenetlenkedésre. Sem kitenniük magukat a közmegvetésnek. Nem akarom bírálni azt, ami az előző uralmak alatt történt, mondotta Fülöp, mintha az elnézés fájtlát borítaná Maó régebbi cselekedeteire. A jelenlegi állapotról akarok rendelkezni. Vizsgáló biztosaim befejezték munkájukat. Nem hallgathatom el, hogy a tanúvallomások nem valami kedvezők az ön számára rokonom. Robert befogja mutatni iratait. Megfizetett tanúvallomásokat és hamisítók művét, gyűnnyögte Mao. A nagy teremben tálaltak, ott, ahol Szép Fülöp egykor elítélte három mennyét. Nyilván mindenki erre gondol, Tűnődött az özvegy Johanna királyné, és ettől elment az étvágya. pedig anyján és önmagán kívül már senki nem gondolt erre a távoli eseményre, amelynek csak nem valamennyi tanulja meghalt. Az ebéd végén talán csak egy öreg fegyvernök fogja majd megemlíteni egyik társának. Emlékszik, uram, amikor Johanna úrnő felkapaszkodott a szekérre, mi is itt voltunk, és íme, mint özvegy királynét tért vissza. És a felidézett emlék tüstént szerte foszlik. Minden emberi lény közös tévedése, hogy azt hiszi, a hozzá közelállók épp annyi fontosságot tulajdonítanak személyének, mint amennyit ő maga. Holott mások, feltéve, hogy nem fűződik hozzá egyéni érdekük, Gyorsan elfeledik a velük történteket, de ha nem is felették el, az emlék korán sem olyan súlyos jellegű, amilyennek mi képzeljük. Egy más helyen Mao talán engedékenyebbnek mutatkozott volna hatodik fülöp ajánlatai hallatán. Az uralkodó, aki döntőbíróként akart fellépni, a megegyezést kereste. De Mao, mert mobüsszomban volt, és mert minden gyűlölete ismét fellobbant, nem érezte magát engedékeny kedvében. El fogja ítéltetni Robert, mint hamisítót, befogja bizonyítani, hogy hamisan esküdött. Ez volt egyetlen gondolata. Mint hogy kénytelen volt mérsékelni szavait, végasztalásul rengeteget evett. Mindent felfalt, amit elébe tálaltak, és serlegét, amint megtöltötték, azonnal kiürítette. A harag valamint a bor, bíbor festette az arcát. Csak nem azt tanácsolja neki ez a király, hogy egyszerűen engedje át grófságát Robernak, aki cserébe kötelezi magát, hogy évenként negyvenezer livrt nyének. Vállalom, hogy ehhez megszerzem unokaöccse beleegyezését, mondta Fülöp. Maó elgondolkodott: Ha Robert ilyesmit ajánl nekem sógora által, ez azt jelenti, hogy nem nagyon biztos jogainak érvényességében, és inkább fizet évente negyvenezer livrt, sem, hogy be kelljen mutatnia hamis iratait. Visszautasítom, szőr, rokonom, hogy íj módon fosszanak ki, mondotta, és mert Artoá az enyém, felséged igazságszolgáltatása szolgáltatása meg fogja őrizni számomra. Hatodik fülöp nagy orra felett elnézve a grófnőt figyelte. Maonak ezt a makadságát talán a gőg diktálja, vagy a félelem, hogyha enged, azzal megerősíti az ellene, felmerült vádakat. Fülöp egy másik megoldást javasolt. Máó tartsa meg grófságát, címeit, jogait és peri koronáját élete végéig. De a király színe előtt és a perek által aláírt okiratban jelölje ki Robert unokaöcsét Ártoa örökösének. Őszintén szólva, Máónak semmi oka nem volt, hogy ellenezze ezt a megegyezést. Egyetlen fiát korán elszólította az Isten. Itt lévő leánya özvegy királynén a kiáró kegydíjat élvez, és unokái férjnél vannak, egyik Burgundban, másik Flandriában, a harmadik Vienoában. Kívánhatott-e Mao ennél többet, ami pedig ártóát illeti egy nap majd visszaszáll természetes tulajdonosára. Mert ha Filip gróf, az önbátyja nem hal meg előbb, mint az atya, tagadhatná el rokonom, hogy ma unoka ő lenne a grófság birtokosa. Így mindkettőjük becsülete csorbítatlan marad, és a vitát, amely önöket egymással szembeállítja, igazságosan eldöntöm. Mau összeszorított foggal tagadóan rászta a fejét. Ekkor hatodik fülöpön Némi ingerültség látszott és megsürgette a felszolgálást. Ha mau így viselkedik, ha megsérti azzal, hogy visszautasítja döntését, akkor menjen csak perlekedni, saját akarata szerint. Nem marasztalom itt éjszakai szállásra, mondta rögtön a kézmosás után. Nem hinném, hogy kedvére lenne az udvaromban való tartózkodás. Ez a nyíltan kimutatott kegyvesztettség jele volt. Mahomi előtt elindult volna visszafelé, néhány könnyet ejtett Blanka leánya sírján az apátság kápolnájában. Végakaratában maga is úgy rendelkezett, hogy ide temessék. nem az a hely, amelyik szerencsét hozna nekünk, mondotta, csak arra jó, hogy holtunkban itt pihenjünk. Útközben hazafelé, mindvégig dühöngött. Hallottad ezt a nagy maflát, akit a balsors királynk átett. Megfosszam magam ártóától egész egyszerűen csupán azért, hogy elnyerjem tetszését. Örökösön még nevezzem ki azt a dagad, büdös Robert. De inkább száradjon le a kezem, hogy pecsétemet adjam erre. Bizonyára hosszas és alávaló alkudozást folytattak, és mindegyikük sokat köszönhet a másiknak. Ha elgondolom, hogy nélkülem, ha annak idején nem tisztítom meg oly alaposan a trónhoz vezető utakat. Anyám, suttogta szelíden az özvegy Johanna, ha kimerte volna mondani gondolatait, ha nem félt volna a durva visszautasítástól, Johanna azt tanácsolta volna anyjának, hogy fogadja el a király ajánlatát. De szavának amúgy sem lett volna semmi foganatja. Soha, ismételte meg Mao, ezt soha nem kapják meg tőlem. Anélkül, hogy tudta volna, ezzel a saját halálos ítéletét írta alá. Az ítélet végrehajtó ott ült előtte a hintóban. És fekete szempilláin keresztül őt nézte. Beatrice, szólalt meg váratlanul Mao, segíts, hogy kisé kifűzzem magam, felpüffett a hasam. A dű megzavarta az emésztését. A hintót meg kellett állítani, hogy Mao úrnő az első szántóföldön könnyíthessen a belein. Ma este majd birsalmasajtot adok úrnőmnek. Ajánlotta Beatrice. Amikor éjszaka megérkeztek Párizsba, a Mókonszely utcai palotába, gyomra még mindig émeigett, de már valamivel jobban érezte magát. Szerény vacsorát evett, aztán lefeküdt.